Українець пильно дивився на дівчину понад береттою. Ви ж знаєте, що тепер вони не відпустять нас. Боти нікого не випустять з пустелі. Точніше не боти, а та потвора, психоістота. Потрібно знищити її. І тільки я знаю, як це зробити. Лаура задихалась. Ви не посмієте прикінчити мене, застреливши мене, ви підпишете смертний вирок собі. Уби її. у Ріно не витримували нерви. Вона херню плеще. Ріно, не кричи. З виразними металевими нотками в голосі відізвався Тимур. Як це не дивно, смерть тяне трохи прояснила йому голову. Я сам розберусь. Краще слідкуй за рештою. Лаура, смертний вирок. «Ми підписали, коли поставили підписи під контрактом з НДФ. Ніхто не збирається тебе вбивати. Підійди і присядь на це трикляте крісло». Лаура Покірлова переступила через тіану і опустилася на крісло Покути. Програміст підсунувся впритул, натиснувши дулом берети на пласкі груди француженки. «Господи, Тимуре, я не хочу помирати!» – белькотіла Лаура, – Плутайчі англійські слова з французькими. Кількома умілими рухами Тимур замкнув кайданки. Контрольні лампочки засвітилися заспокійливим зеленим кольором. Хлопець попустився і відвів пістолет у бік. Відтепер Лаура надійно прикута до ніжок і підлокітників. «Ну що там?» – не повертаючись, питав Ріно. «Вона готова. Починати?» «Валяй!» Тимур нахилився над пультом і запустив апарат. З роздутого металевого циліндра, що наполовину закривав розколошкану голову дівчини, долинуло тихе гудіння. Лаура лупала з-під сушарки, мов щойно вилуплений курча з-під шкаралупи. На її розгубленому обличчі не здригнувся жоден м'яз, тільки худі ноги дрібно тремтіли. Пройшло півхвилини. Плючіть її там, ні? занепокоївся Хетхантер. Нічого, резюмував Тимур. Мать не працює. Смикнувши плечима, хлопець наблизив пістолет до внутрішньої поверхні циліндра. Видіння посилилося, а дуло, видавши лунки дун, приклеїлося до металу. Та ніби все окей? хлопець випростав спину. Здається, вона чистаріно. Відпускай, неходя, процедив хендхантер. Тимур вимкнув генератор і, натиснувши кнопки, відімкнув кайданки. Лаура гладила майку, не знаючи, що далі робити. Вставай, чого розсілася? – торкнувся її плеча програміст. Все ще не вірючи, що все скінчилося, психіатр підвелась і стала за спиною Тимура. Ріно, спокійним тоном озвався Аллен. Я зрозумів, що ви затігли. Я хочу піти наступним. Американець став обличчям до Ріно. Я теж чистий, Ріно. Присягаюся, не стріляй. Я робитиму все, що накажеш. Хедхантер промовистим рухом голови вказав на крісло. Демонстративно втримуючи руки за потилицею, інженер рушив до апарата. Тимур відступив, даючи дорогу, і відсуваючи в куток Лауру Дюпре. Грінлон умостився на крісло, сам замкнув браслети на ногах та лівій руці, після чого жестом запросив українця закріпити йому правицю. Тимур защебнув останній замок і вімкнув магнітне поле. Як ви дізналися, що хтось із наших запустив у себе агентів? Циліндр розмірно годів – Алан говорив вільно, без напруження. Ніхто не вводив нанороботів невмисно. Тимур був майже певен, що інженера не інфіковано, а тому, хоч і не мав особливого бажання розмовляти, відповідав на питання. Боти заразили екіпаж, що віз Ємельянова з Антофа Гасти. Грінлун звів брови, обміскуючи інформацію. Це багато чого пояснює. Це пояснює все, крім того, сьогодні вночі виявилося, що ця фантастична четвірка встигла заразити ще декого. От нам і довелося влаштувати інспекцію. Розумію, чоловік крутонув лисою головою, пробігши очима всіх, хто знаходився у лабораторії. Відзначив, що не вистачає Ігоря, Кацуро, а також Ральфа та Ребекки. Голос, правда, нічого не сказав. Тимур не помилявся. Алан пройшов перевірку. Лишилося двоє – Оскар, Штайрман і Готто. «Готто!» – покликав Ріно. Гереро не зреагував. «Тягни свою нігерську гепу до того трону африканець опустив руки розвернувся і змирнно почовгав до крісла близькість авла на талаури додавала Тимуру впевненості можливо надмірної впевненості чорношкірий найманець безмовно опустився в крісло українець відвів праву руку в якій тримав беретту а ліву випростав до передпліччя гото наміряючись вкласти лівицю герера в кайданки. В останню мить Тимур зауважив, що африканець тримає руку якось дивно, понад браслетами не опускаючи її вниз, наче вагається. Тимур звів очі і пополотнів, побачивши, що перед ним уже не годта. Ще секунду тому обличчя Гереро було індиферентним, очі спокійні та стримані. А вже зараз на Тимура витріщилась, знавісніла істота, чиї білки стали диявольськи чорними від набухлої крові. Програміст спробував схопити Готто за передпліччя, щоб хоч одну руку прикувати до стільця, Люто рикнувши, потвора вирвалась і засідила правою Тимуру в щелепу. Хлопець клацнув зубами і всівся на п'яту точку. Негер, збиваючись, рванувся до правої руки, вибив з долоні беретту і потягнувся до Тимурової шиї. Забувши про Штаєрмана, Ріно направив Ремінсу на свого вояку, але пальнути не ризикнув. Одним пострілом він міг порішити всіх трьох – Гото Алана і Тимура. Алане. верескнув програміст, кличучи американця на допомогу. Гереро випнув задницю і навкрачки навис над Тимуром, учепившись в борлак. На щастя, Алан хутко зорієнтувався, виставив праву ногу вперед, переніс на неї вагу тіла, затем ліву зігнувши у коліні, відвів назад. Із усієї сили, з замахом по футбольному, завалив чорношкірму в пах. Боти ботами, а основних фізіологічних принципів ніхто не відміняв. Якщо особі чоловічої статі зацідити по яйцях, реакція як не крути буде передбачуваною. хай там що засіло у нього в голові. Від удару з носа потворич чвиркнули шмархлі. Гото заревів. Тимур відкинув його в ту ж мить Алан, помінявши позицію, влупив носаком черевика негру в живіт. З губатого рота порснув хрипкий кашель в переміж з кривавою слиною. Українець скочив на ноги. У двох з американцями вони повалили гото на крісло і замкнули її руки в кайданках. Заковувати ноги не намагалися, Чорношкірий їх і несамовито гарчав. Тимур метнувся до пульта керування кріслом покутив, вдарив тильною стороною долоні по кнопці пуску, а тоді повернув регулятор напруженості магнітного поля до максимальної позначки. Гото вигнувся, заквилив і вчепився в бильця, наче через нього пропустили струм. На руках, вилицях, шиї проступив кожен м'яз, наче у мумії. З носа, крізь міцно сціплені зуби, хлюснула кров. Сорочка порвалася, оголивши чорні груди. Шкіру на грудях рясно вкривали гнійнички. Очі готові випнулися і крутилися незалежно одне від одного. Хвиління поступово переросло у вереск, який щосекунди дущив. Коли монотонне вищання, що струменіло з горлянки Гереру, стало нестерпним, усе раптово скінчилося. Готто розслабився, іначе здувся. Миттєву тишу в лабораторії порушувало тільки бджоли гудіння магнітних котушок. Тимур вимкнув апарат. Фу, видихнув Алан, провівши долонями по обличчю, оце так номер. Лаура Дюпре придуркувато кліпала і раз за разом обтирала рота пальцями. Подивіться, несміливо підсуваючись до мертвого гереро, сказав Тимур. Голова найманця набула була подібної форми. Лобі скроні провалилися. Стоншивши верхню частину, вилиці та щелепи набухли, мов би, обпливли жиром. Колишні риси обличчя ледве вгадувались, з-під повік витікала кров. Тимур, долаючи відразу, торкнувся голови. Лоб прогнувся, наче був із вати, а на місці доторку лишився вдавлений слід. Груша чвахнула і ще більше розпухла внизу. Ве. скривився хлопець, показавши язика, воно драглисте, як жиле, макітра зробилася м'якою, немов здутий футбольний м'яч. Що з ним сталося? затулив рота й носа Алан. Під дією магнітного поля дані роботи роз'єдналися. Прорватися назовні не змогли, зате кістки черепа змололи на холодець, пояснив Тимур. Хуш. скривився американець. Несподівано їхню увагу відволікло на дривне квакання. Всі разом і Ріно, в тому числі, повернули голови. Якраз вчасно, щоб побачити, як Штайрман вирагав прямо під себе, а тоді, полегшившись, знепритомнів і завалився, де стояв. Ну, що ти йому скажеш, розвів. Руками Хетхант. ідіот. «Будемо його перевіряти», – кинув погляд на південного африканця Тимур. «Давай для проформи». Ріно та Аллен притягли зумліло очоліцю до апарата. Тимур, притримуючи голову в циліндрі, увімкнув магнітне поле. Оскар ніяк не відреагував. Голова лишилася твердою. «Чистий». Тепер треба знайти япошку і старого розумника. Потер, руки, амбал. Ти маєш на увазі Кацуро і Ральфа Дорнберга, уточнив Алан. Ага, якщо раптом їх помітиш, передай, що я бажаю провітрити їм мізки. А Ігор Ємельянов? Цей своє уже відбігав, гордо зевиврінув. Повернемось до спалень, покажу тобі голову. Бекка? Їй пристрелив українець. Алан здригнувся і почервонів. Тимур опустив голову, запустивши пальці у волосся. І тільки тоді його почало колотити. Хлопець подумав, що може впасти, якщо зараз же не сяде. Куди б він не повертав голову, його погляд на секунду дві наче магнітом, тягнуло назад до мертвої Тяни Емерсон. Ріно натиснув на Тимурове плече, здушив боляче аж до білого. Почекав, поки біль приведе хлопця до тями. А потім повернувся до Лавори. "Йоже боїдко, хетхантер блиснув очима, «А ти щось молола про те, що знаєш, як вправити ботам мізки?» Дівчина вистрончилась, мимохідь поправивши майку і трусики – і з якоюсь гротескною, майже придуркуватою готовністю випала. Фак! Субота, 29 серпня, 3.00. Другий інженерний корпус, лабораторія програмування. Якщо буде незрозуміло, ви мене спиняйте. Ріно, Аллан і Тимур оточили Лауру. Дівчина охлигала і заговорила з невідлучним апломбом властивим усім, хто почувається розумово вищим за власне оточення. Старалась не подавати вигляду, що стоїть перед слухачами у спідньому. В усіх хребетних, цепто в організмів, що мають центральну нервову систему, в головному мозку є спеціальна структура, що називається – «Центром задоволення. Алан кивнув. «Це було добре відомо». Лаура вела далі. Двох науковців Олца і Мілнера цікавило питання, чи відчуватимуть під дослідні миші дискомфорт при електричній стимуляції певних ділянок мозку. Лаура, ближче до суті. Аллене, не перебивай. Це і є суть. Так ось ті двоє нейрофізіологів вигадали цікавий експеримент. Струм микався тоді, коли пацюки забігали у визначений куток клітки. Якби наслідком електричної стимуляції був дискомфорт,